A nevető halál E. A. Rodriguez történetét felolvassa gépész. Előszó A tenger ritmikus mormolása tompán hallatszott az éjszakában. A szél orgonázott a háborgó víz fölött, végük fütyült a part szeszélye sziklái között, és megrázta a fák koronáit. A hullámverés és szélzúgás között azonban más hangot is hallottam. Valaki nevetett. Soha nem hallottam még ilyen ijesztő, kísérteties nevetést. Nem tudtam eldönteni, hogy honnan jön a hang. A kastély folyosójáról vagy a parkból. Kimeresztett szemekkel bámultam a sötétbe. Szinte vártam, hogy valami rettentő árny bukkam fel. Szerettem volna felgyújtani a villany, de nem tudtam megmozdulni. Rettentő ez a hátborzongató, baljóslatú hang. Szinte elviselhetetlen. Egészséges ember nem nevethet ilyen eszelősen. A sötétség tikkasztól idézs nyomásként nehezedett rám. Ettől a nevetéstől eszét vesztheti az ember. Végre! Bizonytalan kezem megtalálta a villanykapcsolót. A lámpa kigyulladt. Szerencse, hogy nem láthatott senki. Fogaim összeverődtek az ilyettségtől. Homlokomon kiütött a verejték. Gyorsan cigaretta után nyúltam. Végtelenül jól esett a füst, egyszerre megnyugodtam. Talán csak álmodtam? Kisi elszégyeltem magam. Mentségem azonban, hogy a Wraith kastély nem tartozik a legbarátságosabb helyek közé. Ideggyógyintézetnek semmi esetre sem ajánlanám, még ellenségemnek sem. A kastély nappal is komornak hat óriási szürke falaival, roppant tömege sötét kockaként emelkedik ki a park fái közül. Az első éjszakát töltöm a kastélyban, és egy hónapot szándékozom itt maradni. Ha ugyan meg nem szököm addig, mert ez nagyon könnyen lehetséges. Az idő is nagy mértékben befolyásolta a lelki állapotomat. Mikor megérkeztem, egyhangú, szürke felhők borították az eget, és unalmas eső permetezett. Este pedig sárgás köd ülte meg a vidéket, melyet a szél kísérteties fátyóként hömpölyögtetett végig a vénpark fái fölött. Igyekeztem azzal vigasztalódni, hogy napsütéses időben egészen más képe lesz itt is mindennek. Annyira elmerültem gondolataimba, hogy szinte megijedtem, mikor az órámra pillantottam. Valamit csak illik aludni. Gondoltam, és jól magamra húztam a takarót, avval az elhatározással, hogy aludni akarok. Diákkoromból eszembe jutott egy hosszú vers, azt kezdtem el mormolni gépiesen. Egykori tanuló biztosítottak róla, hogy nincsen olyan altatószer, mely felérne ezzel a verssel. Az álom azonban csak nem akart jönni. Az órám elviselhetetlenül ketyegett. tik Tiktak, mondta egyre, azt másan, mintha fuldokolna. Régi jószág volt, és már évek óta szívósan agonizált. Belefúrtam a fejem a párnába. Aludni, aludni, ismételtem gépiesen. Most azonban újra hallottam a visszataszító ördögi nevetést. Ember nem nevethet így. Be kell vallanom, hogy gyáván viselkedtem. Nem tudom, mit szóltak volna kollégáim, ha látták volna, hogy Pauls Morest klinikai főorvos, a félelemtől verítékezve hánykolódik ágyában. Biztosan mulattak volna rajta, de ők nem hallották a nevetést. Az agyamat hasogatta ez a természetellenes, undok, cinikus röhögés, mert semmilyen más hanghoz nem hasonlítható. Nem, nem, ez nem egy őrült nevetése. Élő ember nem tud így nevetni. Öres szemgödröket képzeltem magam elé, tátongó fekete szájat, melyből diadalittasan buddjan ki ez a földön túli kísérteties hang. pilláim most mégis lecsukódtak, a fejem kábult volt. Így hallgattam az álom és ébrenlét határán, megbabonázva is riadtan a halál nevetését. Rossz kedvűen ébredtem. Az idő semmit nem változott. Egyhangú szürkeségbe öltözött minden. Az eső szünet nélkül verdeste ablakomat. Csöngettem. Rövid idő múlva megjelent az öreginas és éjjeli szekrényemre tette a párolgó kávét. Kellemetlenül érintett azonban, hogy jóformán egyetlen szót sem szólt, csak valami érthetetlen köszönésfélét dör mögött, és már is menni készült. Peters, szóltam neki. Megállt és rám nézett. Arancsol valamit, uram? kérdezte. Nagyon becsületes képe volt az öreg fickónak. Meglátszott rajta, hogy nemigen érthet a hazudozáshoz. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy kifaggassam őt egyről másról. Nagyon diplomatikus akartam lenni, és talán éppen ezért a legdurvább hibát követtem el mindjárt az első kérdésemmel. – Jó kedvű emberek laknak a kastélyban – meg meglátszólag közönösen. – Az éjszaka is nevetett valaki – Peters arca halásápat lett, reszkető kézzel kapaszkodott az asztalba. Gyorsan kiugrottam az ágyamból, megdöbbentett, hogy szavaimnak milyen rettentő hatása volt az öreginasra. Szedje össze magát, öregem, mondtam. Beszéljen inkább, mi történt itt az éjszaka? Peters kétségbeesett mozdulatot tett. Leroskatta székbe, és maga elé bámult, mint az álomkórus. Beszéljen, öregem, szóltam, kinevetett az éjszaka. Csöndesebben, uram! – suttogta Peters rémülten. – Itt a falaknak is fülük van. – Ne beszéljen ostobaságokat, öregem, bennem megbízhat. Beszélgessünk nyugodtan. Peters kisé összeszedte magát. Egészen közel hajolt hozzám. – Látta már a lord nővérét? – kérdezte feszült várakozással. Hát – Nem is tudtam, hogy van neki nővére – mondta elképedve. – Talán ő is itt lakik? Az öreginas bólintott. Az emeleten lakik. Több, mint egy esztendeje, hogy nincs észnél. Visszaemlékeztem a borzalmas éjszakai nevetésre. Tehát ez a szegény, őrült nő nevetett olyan rettenetesen? kérdeztem. Peters tagadólag rázta a fejét. Nem, mondta határozottan. Ő is ettől a és nevetéstől őrült meg. Kisébbambán bámultam az öregre. Végképp nem értem. Hát akkor kinevetett? nevetett? Az öreg vállat volt. Nem tudom, senki se tudja. A házvezetőnő azt mondja, hogy egyszer találkozott az éjszakai rémmel. Rettentő volt. Mi volt rajta olyan rettentő? Kérdeztem kisé hitetlenül. Talán az arca? A legborzattóbb benne az, hogy egyáltalán nem volt arca. Válaszolta Peters rekedten. Halál feje volt. – Mit csinált a házvezetőnő, amikor megpillantotta ezt a különös valakit? – kérdeztem kíváncsian. – Elájult, szegény! Csak arra emlékszik, hogy a halálfej borzalmasan nevetett. – Igyekeztem nyugodt maradni, de bevallom, megborzongtam. Én, aki nem láttam ezt a rémet, ugyanígy képzeltem el magamnak az éjszaka. – Ha megengedi, adhatok egy tanácsot – mondta az öreg. – Utazzon el, uram! Késő délután volt. Szótlanul és rossz kedvűen üldögéltünk ellennel a kastélytágas verandáján, és a tengerre bámultunk. Önkéntelenül Budler egyik versora járt folyton az eszemben. Az ég és a tenger fekete, mint a tinta. Szent igaz, hogy vigasztalan idő volt. Máskor remek kiállítás nyílt a kéköbőrre, a halászfalu piros tetőire és a régi park zöld pompájára. Legalábbis ellen így mondta. Ma azonban színét vesztette minden. Szürkévé mosódtak a fák és bokrok, Olmos felhők borították az eget, És a tenger piszkos feketének látszott Az eső bizonytalan üvegfüggönye mögött. A partnál halászhajó vesztegelt, Otromba vitorlája szomorú pegyhűtséggel Lógott az árbócról, Bizarr körvonalaival alvó denevérre emlékeztetett. Néhány fárad sirálykó a szürke párában. Kiterjesztett szárnyuk óriásinak tűnt a tompa fénytörésben. Nyomasztó, szinte elviselhetetlen csönd volt. Magamban százszor is elátkoztam barátomat, miért is jutott eszébe, hogy meghívjon ebbe az unalmas fészekbe. Igaz, hogy különben Londonban kellett volna eltöltenem a szabadságomat? Ellen annyit beszélt nagybátyja csodálatos kastélyáról, hogy nem tudtam ellenállni unzolásának. Ellen Wrayt meg én gyerekkori barátok voltunk. Együtt végeztük iskoláinkat, és jó ideig együtt jártunk az egyetemre is. Sajnos Ellen hamar megunta a dicsőséget, és amikor az első boncolásra került a sor, hirtelen elhatározással abba hagyta orvosi tanulmányait, és a jogra iratkozott be. Barátságunk azonban nem szakadt meg, és sokszor találkoztunk. De ha őszinte akarok lenni, be kell vallanom, hogy gyakori látogatásaim elsősorban barátom Hugának, Patrísának szóltak. Persze, ha Patrísa itt lenne, akkor egyszerre megváltozna minden. A vrét komor folyosóit barátságosnak, és az ilyen szürke napokat is verőfényesnek látnám. Ellen elfordult az ablaktól, és rám nézett. Azt hiszem öreg cimbura, még nem is mondtam neked. A hugom az esti vonattal érkezik. Forró vérhullám el az arcomat. Ellen olyan hirtelen adta tudtomra Patricia érkezését, mintha a gondolataimban olvasott volna. Szerencsére a barátom láthatólag mit sem vett észre zavaromból. Legalább megkezdődik a tenisz, folytatta a vidámon. Valóban unalmas ez a fészek Patrisa nélkül. Archibald bácsi örökké a könyveibe temetkezik. Jóformán beszélni sem lehet vele. Igazat kellett adnom ellennek. Második napja vagyok itt, de a kastély urát, Archibald Wray Lordot még nem sikerült megpillantanom. Eleinte csodálkoztam a dolgom, de barátom megnyugtatott, hogy sokszor egy hétig sem látható. Ilyenkor a könyvtárszobában étkezik, és azonnal elveszti türelmét, ha háborgatják. Ellen megkínált cigarettával. Rágyújtottunk, és ismét a tengert bámultuk. Most már nem láttam olyan vigasztalannak a helyzetet. Patrísa jön. Behúny szemmel kezdtem ábrándozni. Maga mellé képzeltem a vonatot. Az egyik ablaknál karcsú lány áll. Ezer közül is azonnal megismerni. Sajnos az ábrándozásomnak hirtelen vége szakadt. Éles csattanás hallatszott. Nem tudtam volna eldönteni, hogy a hang a kastélyból jön-e, vagy a fák közül. A boltíves folyosok tízszeres erővel verték vissza a hangot. Ellen szinte megmerevedett az ijegységtől, de a következő pillanatban már felugrott, és ész nélkül rohant végig a folyosón. Én utána. A félhomályban majdnem összeütköztünk valakivel. – Peters, maga az? – kérdezte Ellen. Az öreginas lihegve támaszkodott a falhoz bizonyosan a könyvtárszobában történt valami, Dadokta. Felrohantunk a lépcsőn az emeletre, hármasával vettük a lépcsőfokokat, és zihálva érkeztünk meg a könyvtárszobához. A vérem hevesen lüktetett halántékonban. Ellen a szürke arcán meglátszott, hogy el van készülve a legrosszabbra is. Bizonytalan kézzel ragadta meg a kilincset, és kitárta az ajtót. Nem volt könnyű dolog azonnal áttekinteni a teremnek is beillő helyiséget. Az ablaknál mozdulatlan emberült, hátradőlve a kényelmes karosszégben. Soha sem látta még Archibald wraith de mégis mindig ilyennek képzeltem. Energikus profilja férfiasan szép volt, dús fehér haja élénken elütött barna arcbőrétől. Nyugtalanító volt az ülő alak mozdulatlansága. Ellen néhány tétóval tett az ablak felé, de ilyetten visszahőkölt. A, a karosszékben ülő férfi hirtelen megmozdult. Fejét felénk fordította, sohasem fogom elfelejteni vidám csillogó nagy kék szemeit. Remélem nem ijedtetek meg, kérdezte kellemes mély hangján. Ellen megbabonázva merett nagybátyára, akit úgy látszik mulattatott a fiatalember zavara. Ha nem csalódom, Paul Morest barátodhoz van szerencsém, kérdezte mosolyogva. Elfogódva léptem közelebb a fehérhajú férfihoz, aki acélos keménységgel szorította meg a kezemet. A lord hanyagul legyintett. Akaratlanul is megcsodáltam keskeny hosszú kezét, melyen különös zöldköves gyűrű ragyogott. – Valaki belőtt az ablakom – mondta könnyedén. – Nem sérültél meg? Én, én, én már azt hittem, hogy… – Hullát fogsz találni a nagybátyát helyett! – vágott közbe a lord mosolyogva. – Bámolnom kellett a lord nyugalmát. Állandóan mosolygott. Fölállt és ellenvállára tette a kezét. Ne aggódj, fiú! Amíg ilyen kontárok lövöldöznek rám, addig nem történhetik semmi bajom. Én időközben az ablakot vizsgáltam meg. Az üveg közepén aránylag kicsi kereklyük volt, melynek szélétől finom repedések ágasztak minden irányba. A laikus is megállapíthatta, hogy fegyvergolyó tört át az üvegen. Nem kellett sokáig keresgélnem, Megtaláltam a falba fúródott lövedéket. Egyszerű ólomgolyó volt, amiatt vadászpuskához vagy régi rendszerű forgópisztolyokhoz használtak még ma is. Zsebkésem segítségével hamarosan kiszedtem a belapult ólomdarabot. darabot. Lehet, hogy nem is nekem szánták, mondta a Lord minden meggyőződés nélkül. Talán valami eltévedt puska golyó. Ellen a kezébe vette az ólomdarabot, figyelmesen megnézte, aztán magától értetődő mozdulattal a zsebébe csúsztatta. Kétségtelen, hogy puska golyó, mondta határozottan. Bevallom bosszantott ellen különös viselkedése. Elvégre a én találtam meg, és magam is szerettem volna tüzetesebben megvizsgálni. Na, mi az, Peters? Nem is tudtam, hogy itt van, szólalt meg a lord. Csak most vette észre az öreginast, aki mozdulatlanul állt az ajtóba. Az öreg zavartan pislogott. Nagyon megijesztett a dörrenés, uram. Ez már a második merénylet. Alig két hete, hogy az autóval esett, történt. Archibald Rate elnevette magát. Hát persze, öreg fiú, a maga szemében az is valami titokzatos bűntén volt. A sárkányfok Kínai Szövetség, vagy az orrnégelyüli négerek rettentő merénylete. Ez azért van, Peters, mert maga öreg napjaiban is állandóan kalandregényeket olvas. Az öreginas bűnbánó arcot vágott. A legokosabb, ha elcsíp egy üveges töregem, mondta még a Lord az öreginasnak, aki mély meghajlással távozott. Ellen erősen a szemébe nézett nagybátyjának. Ma este sürgőnyt küldök a Skotlandiárnak mondta határozottan. A Lord bosszus mozdulatot tett. Semmi értelme felfújna a dolgot. Te is rémeket látsz. Ellen elvörösödött. Nagyon rosszul ítéled meg a helyzetet, Archibald bácsi, mondta idegesen. Már az autó balesetnél is az volt az érzésem, hogy valaki az életedre tör. A féket szándékosan rontották el. Ezt mindjárt mondtam. Semmi esetre sem fog ártani, ha Harry Hughes néhány napra idejön. Régi barátom és a Scotland Yard legügyesebb detektívjai között emlegetik. A Lord megadóan mosolygott. Mm, ahogy akarod elem. Remélem, golfozni tud a barátod. Nekem se fog ártani egy kis mozgás. Ellen azonban semmi szándékot nem mutatott, hogy a beszélgetést tréfára fordítsa. Idegesen járkált, majd újra megállt nagybátja előtt. Ez az átlőtt ablak is azt bizonyítja, hogy valaki az életedre tör, mondta komolyan. Hol van, Barnes? kérdezte aztán hirtelen. A lord jó ízűen felnevetett. Képzel, vadászni ment, azt hiszem legjobb lenne azonnal letartóztatni, ha megjön. Munkára föl kis Herlock Holmes, semmi kétség, ő a merénylő. Csak Tréfáj bátyám, fakadt ki ellen mérgesebb, de elhallgatott, mert az ajtón kopogtak. A falra festik az ördögöt, mindig megjelenik, mondta Archibald Wade, mikor Martin Barnes a szobába lépett. Ellen leplezetlen rossz indulattal mérte végig a fiatalembert akinek a vállán könnyű vadászfegyver lógott. A lord ellenben derűsen fogadta magán titkárát. – Remélem szerencséje volt, Barnes – kérdezte szívélyesen. A kérdezett kisé öntelten mosolygott. Mind, – Mindig, uram, három nyulat és négy fácánt lőttem, de azt a rókát, amiről a postamester beszélt, nem sikerült puska végre kapni. Ellen a kezébe vette a vadászfegyvert és figyelmesen nézegette. – Nem kaphatnék egy töltény? kérdezte. – Parancsoljon! mondta Barnes és egy kis dobozt nyújtott át. – Mind sűrétes töltény? – dörmötte ellen. – Golyó nincs hozzá? – Sajnos azzal nem szolgálhatok, válaszolta a titkár. – Kizárólag sűrétet használok. – Bár akadna nagyvad, amire golyó kellene. Ellen sötét pillantással nézte a titkárt, aki közönös arccal akasztotta föl a puskáját a többi fegyver közé. Peters lépett a szobába. Fény doktor úr van itt, jelentette. Bocsássa be, mondta a lord, és a belépő elé indult. Főn igazi vidéki orvos volt. Alacsony, kövér, pápa szemes ebberke. Gyűrött ruhát viselt, és hóna alatt kopott bőrtáskát szorongatott. Ríkító színű zsebkendővel törölgette veretékes homlokát, és sörteszerű felálló haját. Esetlenül fogott kezet a jelenlévőktől. Hogy van a beteg? kérdezte alkoholistákra jellemző reket hangján. Sajnos egyformán, mondta a lord elkomorodva. délelőtt sétálni vitték a parkba, délután azonban megint nagyon nyugtalan volt. A nem azt hiszi, hogy megint rohama lesz szegénykének. Érdeklődve figyeltem a beszélgetést, mert tudtam, hogy a lord növéréről van szó. Már fel akartam ajánlani, hogy én is szívesen megvizsgálom a beteget, de valami meghatározhatatlan érzés visszatartott. Különben erre lesz még elég alkalom, gondoltam magamban. Fén elgondolkodva kaparászott tüskeszerű hajában, és érthetetlen szavakat dörmögött maga elé. Talán legjobb lenne most megnézni, mondta Alot. Vacsoránál találkozunk. Fordult hozzánk szívélyesen, aztán az ajtó felé indult. Az orvos követte. Alig csukódott be mögöttük az ajtó, már kopogtattak. Peters lépett be egy munkás ruhába jöltözött emberrel, aki az ablakot kezdte méregetni. – Ó, megálljon csak, barátom! – szólalt megelem. – Jöjjön inkább holnap ilyenkor! Ma nem lehet megcsinálni az ablakot! A munkás hátára vette a holmiát, és dörmögve kiment az öregi nassal együtt. A titkár időközben figyelmesen nézegette az ablakot. Nekem úgy lémlet, mint a gúnyosan mosolyogna. – Nem láthatnám egy pillanatra a golyót? kérdezte. Nem, válaszolta határozottan a barátom. A rendőrség fog holnap mindent megvizsgálni. Barnes vállatvont. Esetleg útbaigazítást tudtam volna adni, mondta. Meglehetősen értek a fegyverekhez. Ennek örülök, elem. Legyen szíves holnap a kastélyban tartózkodni, mert a Scotlandiát helyszíni vizsgálatot tart. Ez természetes, válaszolta Barnes kimértem. De azt talán mégis megtudhatnám, hogy ülte e valaki az ablaknál, mikor a lövés történt? Éppen válaszolni akartam, mikor éles női sikoltás hallatszott. A vastag falak ugyan felfogták a hangot, de talán így még rémesebben hangzott ez az eszerős, szörnyőrikácsolás, mely lassan reket fulladt. Csak az őrültek tudnak így sikoltozni, vagy valaki, akit halálfélelem környékez. Orvos vagyok, és megszoktam némileg az ilyesmit, de mégis végigszaladt hát a hátamon a hideg. Ellen egy árnyalattal sápadtabb lett. Barnes azonban egy kedvő a cigarettára gyújtott. Erős fehér keze nem remegett, mikor az égő gyufát a cigarettához tartotta. Ide lenne már valami szanatóriumban elhelyezni szegényt, mondta nyugodtan. Azt hiszem, itt az idő, hogy az állomásra menjünk. Áviratot kell feladnom, és Patrícia is megérkezik fél óra múlva. Szólt most Ellen idegesen. Leereszkedően viccent a titkárnak, és az ajtó felé indult. Én szívélyesen megráztam Barnes kezét. Bántott Ellen tapintatlan viselkedése. Az autó a töltsfasoron keresztül száguldott a falu felé. Ellen szótlanul ült mellettem. Visszapillantottam a kastélyre. A hatalmas épület több olyan ijesztőnek, idegenszerűnek látszott most, mint valami óriási börtöm. Sötét körvonalai komoran meredtek az ég felé. Az eső elállt, és erős szél kerekedett. Az évszázados fák koronáig kísértetiesen zúgtak. A köttakaró mögött a tenger tompa fenyegető morajlása hallatszott. Szürkés-fekete alkonyat borult az óriási parkra. A kis halászfalu vörös álmos szemű lámpái pislogni kezdtek.